פרק ו' ויאמרו בני הנביאים אל אלישע הננה המקום אשר אנחנו יושבים שם לפניך צר ממנו נלכה עד הירדן וניקחה משם איש קורה אחת ונעשה לנו שם מקום לשבת שם ויאמר לכו ויאמר האחד, הואל נא ולך את עבדיך, ויאמר אני אלך, וילך איתם, ויבואו הירדנה, ויגזרו העצים. ויהי האחד מפיל הקורה, ואת הברזל נפל אל המים, ויצעק ויאמר, אהה, אדוני,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 פקח את עיני אלה ויראו, ויפקח אדוני את עיניהם ויראו, והנה בתוך שומרון. ויאמר מלך ישראל אל אלישע, קרעותו אותם, האכה, אכה אבי. ויאמר, לא תכה, האשר שבית בחרבך ובקשתך אתה מכה. שים לחם ומים לפניהם, ויאכלו וישתו, וילכו אל אדוניהם. ויכרה להם קרה גדולה, ויאכלו וישתו, וישלחם, וילכו אל אדוניהם, ולא יאספו עוד גדודי ארם, לבוא בארץ ישראל. ויהי ויקבוץ בן הדד מלך ארם את כל מחנהו,